wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd ayuha alikhwatufillahi kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan as-siratul dari kitab al-fushul fi siratil rasul sallallahu alaihi wasallam karya al-hafiz imaduddin abul fida ismail ibn umar Al-Shahirub Ibn Kathirin Rahimahullahu Ta'ala Dan pada pertemuan sebelumnya Kita telah menjelaskan Tentang kisah Al-Isra'u wal-Mi'raj Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memperjalankan nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dari Makkah Menuju ke Baitul Maqdis Kemudian setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki langit demi langit lalu kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan kewajiban salat lima waktu dengan proses yang telah kita jelaskan sebelumnya dari berpulang baliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kewajiban 50 kali salat lima waktu 50 kali salat sehari semalam lalu kemudian Allah Subhanahu wa memberikan keringanan kepada hamba-hambanya kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi 5 kali salat dalam sehari semalam yang kedudukannya sama dengan 50 kali salat sehari semalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Melakukan perjalanan tersebut dengan roh beliau. Demikian pula dengan jasad beliau. Menurut pendapat yang paling sahih. Dari pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Dan itu yang zahir dari hadith-hadith yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Allah Jalla wa Ala dalam peristiwa al Isra wal Mi'raj, dan yang sahih dalam permasalahan ini bahawa hadith-hadith yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau telah ditanya, hal roaitha rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka beliau menjawab, nurun an arah, cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Subhanahu wa taala. Ada pun hadith-hadith yang diluatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Allah subhanahu wa taala yang dimaksud adalah ruya manamiah penglihatan beliau di dalam mimpi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Ibn Abbas dan yang lainnya. Lalu kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita ini kepada kaumnya, maka orang-orang Quraisy semakin keras pula kedustaan mereka pada saat mereka mendustakan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menganggap bahawa demikian adalah merupakan perkara yang mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia dalam waktu perjalanan semalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengukuhkan kaum muslimin dan yang yang terdepan di antara kaum muslimin adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu yang senantiasa membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu di musim-musim haji sebab musim-musim haji merupakan masa-masa di mana kaum Arab mereka berdatangan dari berbagai daerah, kabilah-kabilah Arab mereka datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji. Maka ini merupakan kesempatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwahut Tauhid, menyampaikan ad-dawah ilah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saja di antara mereka. Ada yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan Mandrajulun yahmiluni ilaqomih, ilaqomih aymanau ni hatta ubaliqarisale terabi. Siapakah di antara uh, mereka yang datang yang rela untuk membawa aku kepada kaumnya? Lalu dia memberikan perlindungan kepadaku untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna Quraisyan qad manauni anu beliqrisalah Rabbi karena sesungguhnya kaum Quraisy mereka telah mencegah aku untuk menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa taala dan begitulah uh, aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau senantiasa menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang berdatangan ke Makkah semoga saja di antara mereka ada yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam al-Islam dan ini merupakan awal permulaan yang kemudian mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar... yang mereka datang dari Al-Madinah An-Nabawiyah Al untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang di antara mereka sehingga ini adalah merupakan awal kali awal yang menjadi sebab di mana tersebarnya Islam dan semakin bertambahnya jumlah kaum Muslimin di Al-Madinah Al-Nabawiyah. Lalu berkata Al-Hafidh bin Kathir rahimahullah Taala: Faslun wa kana mimma sanah Allah li anzarihi min al-aus wal-khazraj." anhum kanu yasma'una min hulafaihim min yahudi al-madinah anna nabiyan mabu'utsun fi hadha zaman wa kana mimma Allah liansarihi wa dan termasuk di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada penolong-penolong agamanya penolong-penolong nabi sallallahu alaihi wasallam min ausi wal khazraj dari kabilah aus dan kabilah Al Khazraj. Penyebutan Al Ansar, penyebutan Al Ansar yang sebelumnya di zaman Jahiliyah, penyebutan atau gelar Al Ansar ini belum disematkan kepada mereka, kepada orang-orang yang tinggal di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan kabilah Aus demikian pula Khazraj. Dahulu belum ada penamaan Al Ansar. Namun penamaan al-ansar tersebut berdekatan dengan penamaan al-muhajirin. Al-muhajirin para sahabat yang mereka berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke al-Madinah Al Nabawiyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka sebagai al-muhajirin. Demikian pula al-ansar mereka disebut al-ansar disebabkan karena mereka adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Penolong-penolong Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang memberikan pertolongan kepada para sahabat yang berhijrah menuju ke Al-Madinah Al-Nabawiyah yang dahulu bernama Yathrib, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka dengan penyebutan kaum Al-Ansar dan penyebutan Al-Ansar ini merupakan penamaan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang mereka buat sendiri. Bukan nama yang dibuat oleh para sahabat sendiri yang mereka sandarkan kepada diri-diri mereka, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar." Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin demikian pula dari kaum ansar disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala dari hadith Gailan bin Jarir Beliau mengatakan qultu li Anasin Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Arait asma ansar kuntum tusammauna bihi am sammakum Allahu bihi Apa menurutmu tentang penamaan al-Ansar Apakah nama al-Ansar ini merupakan nama yang kalian diberi nama dengannya? yakni apakah Rasul yang memberi nama ataukah mereka yang memberi penyebutan tersebut terhadap diri diri mereka? Amsamakumullah bihi atau yang memberi nama al-Ansar kepada kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan bal samana Allah bihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi nama kami dengan nama Al-Ansar tersebut dan Al-Ansar adalah merupakan penyebutan bagi mereka yang menjadi penduduk Madinah yang terdiri dari dua kabilah yang besar kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj dan ini adalah merupakan dua nama kabilah yang besar Al-Aus. Dan Aus ini asalnya adalah merupakan nama. Nama orang. Al-Khazraj juga merupakan nama orang. Yang mereka ini adalah dua orang yang bersaudara. Mereka berasal dari kabilah al Azd Dari kabilah al Azd. Al-Aus dan Al-Khazraj ini adalah dua orang yang bersaudara. Nah, dari keturunan mereka yang berdua ini, mereka pun disebut dengan kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan keduanya Al-Aus dan Al-Khazraj Ini adalah anak dari Seorang yang bernama Harithah Harithah bin Tha'labah Dan dia berasal dari Banu Qahtan Adapun ibu mereka berdua Ibunya Aus dan Khazraj Itu bernama Qailah Qailah bintu Amr Oleh karena itu kadang-kadang Kabila Al-Aus dan Kabila Al-Khazraj Mereka ini disebut sebagai Banu Qailah Banu Qailah ini disebut Yang dimaksud adalah Al-Aus Demikian pula Al-Khazraj Dan Dua kabila ini Sebagaimana yang kita sebutkan Merupakan dua kabila terbesar Yang ada di kota Nabi Selain dari Ahlul Kitab tentunya Dari bangsa Yahud Adapun Aus dan Khazraj ini bukan dari Ahlul Kitab mereka dari kaum musyrikin yang menyembah, berhala, yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Khazraj ini kabilah yang lebih banyak ya, jumlahnya dibandingkan kabilah Al-Aus. Al-Khazraj lebih besar jumlahnya dibandingkan Al-Aus. Oleh karena itu nanti akan kita jelaskan bahawa Al-Aus ini ketika terjadi... Perseteruan dan pertengkaran bahkan perkelahian saling bunuh membunuh peperangan yang terjadi di antara suku Aus dan Khazraj. Al Aus ingin meminta bantuan kepada kaum Quraysh agar mereka mendapatkan suntikan bantuan kekuatan dari kaum Quraysh untuk menghadapi kabilah Al Khazraj. Dan sebagaimana kita ketahui bahawa Dua kabilah ini adalah merupakan dua kabilah yang selalu melakukan pertempuran dalam jarak, dalam waktu yang demikian lama. Ya berpuluh-puluh tahun bahkan sampai ratusan tahun dari satu generasi menuju ke generasi yang berikutnya sering terjadi peperangan di antara mereka. Di antara peperangan yang paling sengit yang terjadi di antara mereka adalah peperangan yang disebut dengan Yaum Bu'ath. Peperangan yang disebut dengan Yaum Bu'ath, hari Bu'ath Buat ad itu adalah sebuah daerah yang ada di dekat uh, kota Madinah, daerah yang ada di dekat kota Madinah dan di sana terjadi pertempuran yang besar antara suku Aus dan suku Khazraj ini. Dan pertempuran buat ini itu terjadi kurang lebih lima tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke al Madinah an Nabawiyah. Jadi seakan-akan peristiwa buat ini Menjadi tautiah, menjadi awal, ya. Sebab Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, lalu kemudian uh, menjadi sebab pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada awal beliau, di mana mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan Khawila Aus dan Khazraj ini dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan mereka menjadi orang-orang yang bersaudara di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tashimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'daa'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafati hufratin minan Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah Jalla wa ala mengingatkan kepada mereka, khususnya kepada kaum Anshar bahawa mereka dahulu bermusuh-musuhan, pertempuran yang sering terjadi di antara mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan mereka. Maka termasuk di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap kamu ansar dari kalangan Aus dan Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min yahudil madinah bahwa mereka itu seringkali mendengarkan dari sekutu-sekutu mereka dari kaum yahudi yang tinggal di kota Madinah anna nabiyyan mabuutsun fi hadzal zaman bahwa akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini dan ini sudah pernah kita jelaskan pada awal-awal kitab ini di mana kita Menjelaskan sebab Sebab uh, Yang menyebabkan kaum muslimin atau mereka Para sahabat yang tinggal di kota Madinah Demikian cepatnya mereka menerima Islam Karena mereka mendengarkan dari Ahlul kitab Dan ahlul kitab mereka mengetahui itu dari kitab Yang mereka baca dari apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka ketika Diganggu oleh orang-orang musyrikin Mereka selalu mengatakan tunggu Kami bersabar dan tidak lama lagi akan diutus seorang Nabi di akhir zaman ini. Apabila dia telah keluar dan apabila dia telah diutus, maka kami akan mengikutinya, lalu kemudian kami akan berperang melawan kalian bersama Nabi yang diutus di akhir zaman ini. Dan itu sering mereka sampaikan dan didengarkan oleh orang-orang musyrikin yang tinggal di kota Madinah. Sehingga ketika mereka mendengarkan berita tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan tentang tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau sampaikan maka semakin menguatlah apa yang mereka dengarkan dahulu dari bangsa Yahudi bahawa akan ada seorang nabi yang diutus pada akhir zaman sementara kaum Yahudi mereka eh, angkat untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka yang dahulu kaum musyrikin justru mereka yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatwa'adunahum bihi idza harabuhum dan mereka selalu ya menjanjikan kepada mereka ketika kaum musyrikin memerangi mereka ini bangsa yahud wa yaquluna dan mereka mengatakan inna sanaktulukum ma'ah qatl adin wa iram dan mereka mengatakan sesungguhnya kami akan membunuh kalian kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut seperti diperanginya kaum A ad dan kaum iram kaum iram disebut juga Zatul imad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yakni mereka menjanjikan bahawa kami akan beriman dengan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kami bersamanya berjihad melawan kalian wakanal ansaru yahujunal baita Kamakanatil Arabu tahujju dan kaum Ansar mereka juga seringkali datang ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana halnya keumuman bangsa Arab, mereka rutin datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Wa ammal Yahudu fala adapun bangsa Yahudi mereka tidak pernah menunaikan ibadah ibadah haji. Dan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu adalah peninggalan dari ibadah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam hanya saja terjadi perubahan mereka menunaikan ibadah haji namun ibadah haji yang seharusnya mengagungkan Allah dengan tauhid mereka menggantinya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka beribadah mereka dalam ibadah haji itu membangga-banggakan sesembahan-sesembahan mereka berhala-berhala mereka. Masing-masing daerah yang mereka dari bangsa Arab kabilah ini datang ketika mereka beribadah yang mereka sebut adalah sesembahan mereka. Berhala-berhala mereka. Demikian pula kabilah Arab yang datang dari tempat yang lainnya ketika datang untuk beribadah menunaikan ibadah haji yang mereka sebutkan adalah berhala-berhala mereka. Jadi antara talbiyah yang disebutkan di masa jahiliyah Ya, ketika mereka bertalbiyah mereka mengatakan Labbayik Allahumma labbayik labbayik Allah sharik Allah labbayik il il laka, tamlikuhu mamlak. Il Allah sharikan hawa laka tamlikuhu mamlak. Tamliku Ini tambahan yang mereka tambah yang tidak diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang seharusnya talbiyah itu adalah taufiq. Namun dengan tambahan tersebut mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seringnya mereka datang, termasuk di antara mereka adalah dari bangsa Arab yang tinggal di Madinah, khususnya dari kalangan Aus dan Khazraj, mereka sering datang menunaikan ibadah haji. Ini kesempatan bagi Rasulullah sallallahu untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa beliau mendatangi kabilah-kabilah itu, menawarkan kepada mereka Islam. Man rajul yahmiluni ila qaumihi fa hatta ubaligha risalata rabbi fa inna quraisham mana'ulni an rabbi ini terus disampaikan dan mengajak mereka agar kemudian mereka menerima Islam dan mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala falamma ra'al ansaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un naasa ila allahi taala maka tatkala kaum ansar mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala wa raau amaratis sidqi alaihi dan mereka melihat tanda-tanda kejujuran yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu maka mereka pun mengatakan hadza wallahi allazi taw'adakum yahud bihi demi Allah orang inilah yang dijanjikan oleh bangsa yahud kepada kalian Orang inilah yang seringkali disebut oleh kaum Yahudi kepada kalian bahwa akan ada seorang nabi yang diutus pada akhir zaman. Fala yasbiqun nakum ilaihi. Maka jangan sampai mereka mendahului kalian untuk mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka melihat bahwa ini merupakan kesempatan kebaikan. Mereka tidak ingin jangan sampai bangsa Yahud mendahului mereka dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang menjadi sebab, ya. termasuk di antara sebab terbesar mereka sangat mudah untuk menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena apa yang telah mereka dengarkan dari lisannya kaum Yahud yang memberitakan tentang diutusnya Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Beliau menyebutkan beberapa tanda-tanda uh, kebaikan. Yang menunjukkan bahawa Islam itu mulai diterima oleh mereka yang datang dari kota Madinah. Hadis itu Suid ibn Saamit. Berita atau cerita tentang Suid ibn Saamit dan Suid ibn Saamit ini juga seorang yang berasal dari Madinah. Beliau berasal dari suku Aus. Wa kana Suid ibn Saamit aku bani Amr ibn Auf min al Aus. Dan adalah Suwaid bin Samit ini. Dia adalah saudaranya Banu Amr bin Auf min al-Aus dari suku Aus, dari kabilah Aus. Qad qadima Makkah. Di mana? Dia datang ke Makkah. Seperti datangnya yang lain untuk menunaikan ibadah haji pada ah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa lam yub'id wa lam yub yujib maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Suaid bin Samit namun kata Ibnu Katsir fa lam yub'id wa lam beliau tidak mendustakan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak nampak pula ya, kejelasan bahwa beliau menerimanya fa lam yub'id wa lam yujib ai eh, wa Walau m Yunus taja pada awatan Nabi Alaihi tidak terlihat bahawa beliau mendustakan juga tidak menerima secara terang terangan juga tidak ya. menerima secara terang terangan juga tidak sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan Al Islam menyampaikan tauhid kepada Syed Noor kondisinya tidak jelas apakah dia masuk ke dalam Islam atau tidak kalau dikatakan bahwa dia meninggalkan kekufuran juga tidak jelas, buktinya dia mendengarkan dengan baik dan kelihatan bahwa dia menerima. Kalau dikatakan bahwa dia masuk ke dalam Islam juga tidak ada penjelasan. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahada atau menunjukkan bahwa dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yub'ith wa yujib. Cuman sarafa ila madinah Kemudian beliau balik ke Madinah faqutila fi hurubihim maka dia pun terbunuh di sebahagian peperangan mereka yaitu peperangan yang disebut dengan yaumubu'ath peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj wa kana suaidun hadza ibnu khalti Abdul Muttalib dan Suaid ini adalah anak bibinya anak bibinya Abdul Muttalib jadi ada hubungan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam sebahagian riwayat bahawa Suaid ini semenjak masa jahiliyah dia uh, menghafal beberapa kata-kata hikmah, kalimat-kalimat bijak yang disandarkan kepada Luqman al-Hakim. Sehingga pada saat terjadi obrolan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suaid bin Saamit Maka Suaid pun menyampaikan beberapa kalimat-kalimat hikmah itu yang disandarkan oleh Luqman Hakim di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, In hadal kaulah hasan. Ucapan ini, ucapan yang bagus. Wa indilaka ahsanuminhu. Namun saya memiliki ucapan yang lebih baik dari apa yang kamu sebutkan. Maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam kepada Suaid ibnu Samit. Nah ketika Suhaib bin Utsman mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Suhaib pun mengatakan inna hadzal qaula hasan. Ini kalimat yang bagus sekali. Ini ucapan yang bagus sekali. Namun tidak terlihat apakah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat juga tidak nampak. Beliau hanya memuji ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak nampak dari beliau apakah beliau masuk ke dalam Islam atau tidak. Oleh karena itu Al Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al Isabah ketika menyebutkan biografi Suaid bin Samit beliau menyebutkan Bahawa uh, kondisinya tidak jelas disebutkan bahawa Ibnu Syihhin mengatakan asyku fi islami saya ragu tentang keislamannya Abu Umar mengatakan ana asyku fihi saya juga ragu tentangnya seperti ragunya selain aku ya. ada satu riwayat yang menjadi sandaran uh, bagi mereka yang merupakan hal yang memungkinkan apakah Suhaid Ibn Samid ini termasuk seorang muslim riwayat yang disebutkan oleh ibnu Ishaq dari Asim bin Amr dari beberapa syekh dari kaumnya mereka menyebutkan bahawa suatu ketika Suaid ibn Samit datang untuk menunaikan Umrah, datang ke Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Namun tidak terlihat bahawa dia mendustakan ucapan Rasulullah. Bahkan dia mengatakan Inna hada al hasan, ini adalah ucapan yang baik sekali. Tumman sarafakutila, kemudian dia balik kembali ke kampungnya dan dia pun terbunuh. Fakaana rijaalun min qaumihi yaqulun dan ada beberapa orang dari kaumnya mereka mengatakan inna la narahu musliman kami menganggap bahwa dia adalah seorang muslim. Kata Al hafidh An-Hajar, fa in sahha maa qalu lam yu'addafis sahabah li'annahu lam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'mina. Apabila yang disebutkan ini sahih ya, maka ini menunjukkan bahwa Kalaulah dia Muslim, tidak termasuk dari para sahabat. Disebabkan karena dia tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mukmin. Kalaulah benar bahawa dia adalah seorang Muslim, maka masuk Islamnya dia belakangan. Pada saat dia bertemu Rasulullah, dia belum menjadi seorang Muslim. Sehingga kalau benar dia masuk ke dalam Islam, maka dia termasuk di antara mukhadram. orang yang mendapati masa jahiliyah dan dia mendapat Islam, masuk ke dalam Islam namun dia tidak bertemu Nabi Sallallahu alaihi wasallam pada saat dia masuk ke dalam Islam namun, sebagaimana kita sebutkan, bahwa kondisinya masih belum jelas apakah Suyid Nusamid seorang Muslim atau tidak, yang jelas tidak nampak darinya, bahawa dia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini kejadian, termasuk di antara kejadian yang menjadi awal Mula tersebarnya Islam di uh, Al Madinah Al Nabawiyah, lalu kemudian diikuti dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Al Madinah. Kejadian yang berikutnya Islamu Iyas bin Mu'ad wa kisatu Abul Haisar. Masuk Islamnya Iyas bin Mu'ad dan kisah Abul Haisar. Thumma kau Makkah kata Abul Haisar. Kemudian datang lagi ke Makkah Abul Haisar abul al dia bernama Anas bin Rafi' dan ini juga datang dari suku Aus ya dari kabilah Al-Aus Anas bin Rafi' fi fityatin min qaumihi bersama dengan beberapa pemuda dari kaumnya Jadi mereka datang rombongan beda dengan sebelumnya Su'aib bin Samit datang sendirian dan Ya, yang zahir bahawa datangnya Suhaid Nisamid adalah untuk menunaikan umrah namun datangnya Abul Hayisar Anas bin Rafi' ini ternyata ada tujuan yang lain, ya, bukan hanya sekedar untuk datang ke Baitullah Al-Haram, sehingga dia datang rombongan bersama dengan kaumnya yang seluruhnya dari kabilah Al-Aus Min Bani Abdil Ashhal dari Banu Abdil Ashhal Yatlubun Al-Hilfah jadi mereka datang tujuannya adalah untuk meminta al-hilf. Yang dimaksud al-hilf adalah bantuan, ya, agar terjadi persekutuan. Yang dimaksud di sini adalah permintaan bantuan mereka kepada kaum Quraisy. Sebagaimana kita sebutkan bahwa sudah terjadi. Paparan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Sementara jumlah kabilah Al Khazraj itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kabilah Al Aus. Mereka jumlahnya lebih sedikit. Nah, mereka mengkhawatirkan kekalahan. Oleh kerana itu mereka berusaha untuk mencari jalan, mencari suku-suku Arab yang memungkinkan untuk membantu dan menolong mereka untuk melawan bangsa Khazraj. Nah, termasuk yang mereka pilih ini adalah kaum Quraysh, karena mereka melihat bahwa kaum Quraysh ini memiliki kekuatan. Akhirnya mereka pun datang ke Makkah, tujuannya adalah untuk bersekutu dengan bangsa Quraysh ya? dalam memerangi kabilah Al Khazraj. Fada'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam. Jadi ini pun jadikan kesempatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi mereka. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa di antara ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka beliau mengatakan: Halakum fi khairi mizaj tumbih. Apakah ada yang lebih baik tujuannya dari tujuan kalian datang untuk ya, meminta bantuan kepada bangsa Quraisy? Apakah ada yang lebih baik? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pada mereka bahwa apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan ini jauh lebih baik dari tujuan kalian datang untuk meminta bantuan kepada bangsa Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada mereka, sekelompok para pemuda dari kabilah Aus ini, faqala Iyas bin Muaz minhum, maka Iyas bin Muaz yang merupakan bahagian dari mereka di antara pemuda yang datang. syaban Dan beliau adalah seorang yang masih sangat muda sekali ketika itu. Ketika dia mendengarkan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka dia pun mengatakan. Ya kaum. Wahai kaumku. Hada wallahi khairun mimma ji'na lahu. Apa yang disampaikan ini demi Allah lebih baik. Dari apa yang kami datang untuknya. Yaitu untuk meminta bantuan kepada bangsa Quraish apa yang disampaikan ini jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat. Nah. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan kesempatan apalagi dalam kondisi mereka terkalahkannya dalam peristiwa perang Bu'ats itu ya, terdesak kabilah Aus ini. Orang-orang pilihan sebagian tokoh-tokoh penting mereka itu banyak yang terbunuh dalam peristiwa perang bu'at ini sehingga ketika mereka mendengarkan dakwah Rasulullah SAW itu kan dalam keadaan hati mereka terenyuh, dalam keadaan hati mereka sedih dengan kondisi yang mereka dapatkan di kota Madinah ada penawaran Islam bahwa Islam akan menyatukan mereka bahwa Islam adalah merupakan agama yang benar bahwa Islam adalah merupakan agama yang penuh rahmat kasih sayang Islam yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka mereka pun tertarik. Sehingga kata Ia'ibnu Muadh, "Hada Wallahi khairun memajinalah. Ini jauh lebih baik dari tujuan kami datang ke sini untuk meminta bantuan pada kaum Quraisy. Karena kalau meminta bantuan pada kaum Quraisy tidak ada habisnya. Yang diperangi adalah saudara mereka sendiri dari kaum Khazraj. Ya. Dan mereka seakan telah bosan dengan kondisi itu. Mereka ingin berhenti. Nah, namun yang terjadi adalah terus peperangan demi peperangan. Nah, sehingga Iyas bin Muad pun tertarik dengan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Iyas bin Muad menyampaikan ini, fadzarahu Abu Haisar maka abul Haisar pun memukul, ya, memukul Iyas bin Muad. Wanta haruh dan menghardiknya. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa dia mengambil tanah lalu kemudian dipukulkan di wajahnya Yas bin Muaz dengan ucapannya ini Fasa kata akhirnya diam Yas bin Muaz tidak lagi mengomentari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yatim lahumul hilfu fansarafu ila biladihim. Kemudian belum sempurna terjadi kesepakatan untuk bersekutu dengan kaum Quraisy, mereka pulang kembali ke negeri mereka, kembali ke Madinah. Jadi tidak ada kesepakatan yang jelas dengan kaum Quraisy. Nah, tidak ada kesepakatan yang jelas. Fauqalu lalu kemudian dikatakan, Inna Iyas bin Mu'adh mata Musliman, bahawa Iyas bin Mu'adh meninggal dalam keadaan Muslim. Meninggal dalam keadaan Muslim. Nah, dan dia meninggal itu bertepatan dengan peristiwa perang Bu'ath pada saat beliau kembali ke Al-Madinah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam At-Tarikh Al-Awsat Dalam At-Tarikh Al-Awsat beliau menyebutkan Yas bin Muaz ini termasuk di antara orang-orang yang pertama yang berhijrah min Al-Muhajirin Al-Awwalin Oleh kerana itu ke keadaan Yas bin Muaz dalam hal dia masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih jelas dibandingkan Aswaid As Ibn Usamit. As dibandingkan Aswaid Ibn Usamit. As ya, oleh karena itu Ibn Usamit mengatakan lahu suhbah bahawa dia termasuk diantara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dan bahkan disebutkan oleh sebagian mereka bahawa eh, kaumnya mendengarkan dari Is bin Mu'ad. bahwa Is bin Mu'ad ini senantiasa mengucapkan tahlil, mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan la ilaha illallah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid dan tasbih. al hafidh bin Hajar mengatakan rawahu jama'atun Ali bin Ishaq wa min sahihi haditsihi. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok eh, perawi dari Ibnu Ishaq dan ini termasuk di antara yang sahih dari riwayatnya. Sehingga kondisi Iyassi Ibn Mu'ad sebagai Muslim. Ini lebih jelas dibandingkan Suhaid Ibn Samid. Namun meskipun ya, keduanya. Menjadi seorang Muslim. Dalam keadaan Suhaid Ibn Samid masih dipertanyakan. Namun belum menyebar Islam di kota Madinah. Kenapa? Karena belum ada da'i. Jadi mereka kembali ke Madinah dalam keadaan mereka tidak mendakwahkan Islam ini kepada penduduk Madinah sehingga Islam belum menyebar. Nanti menyebarnya Islam setelah terjadinya Baiatul Aqabah sebagaimana akan disebutkan nanti pada peristiwa yang berikutnya insyaallah taala sampai di sini insyaallah semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah